Hej och välkomna till det 63 avsnittet av den grönt-vita supporterpodden på 65an. Idag är jag Fredrik. Jag är Joakim. Och jag Andreas på länk från Småbrukarland. Som tänkte prata om VSK på vanligt vis. Det var ju här för ett tag sedan... En liten sammanställning av olika VSK-poddar. Då fick vi bra beröm. De sa att vi var väldigt duktiga men det klankades lite på att vi poddade för sällan. Så därför har vi nu samla kraft så här tre omgångar in i säsongen. Och då får vi helt enkelt börja med att säga någonting om dessa tre första omgångar av Superettan. Eh, prestation på plan. Prestation på läktaren. Eh, blicka lite framåt. Hylla en grönvit bandhjälte. Det är väl ungefär dagordningen. Har jag missat något? Nej, mm, jag tror du fick med allting. Då så. Då kickar vi väl igång. Jocke? Ja, men vi börjar väl i, i början, eller på att säga. Vi hade borta premiär mot Brage. Bra med folk. Seger. Fint väder. kan man, man mer? Nej, det var bra. Sen blev det en hemma premiär. Det var väl också nu går jag säger samma sak Det var bra väder, bra med folk Fast det var ingen seger Nej, precis Men var vi klara med Brage-matchen Med den analysen eller? Ska vad fan, vi... vi skulle ju inte ta varje match för sig. Ja, men lite måste vi ändå säga om dem eller? Okej okay då Ja men jag tycker man kan väl Alltså Brage-matchen var väl Det var väl väldigt bra Att få inleda med en seger Det är väl väldigt sällan vi går och vinner en premiär Är känslan sådär rakt upp och ner Um, trevligt, med vi slog väl någon slags rekord också på borta på bortaläktaren där i Bålänge. Vi har väl varit ett par hundra där uppe förut, men kanske inte fyra, femhundra som vi var nu. Um, så um, kul! Mm, någon sorts uh, internt rekord tänkte du på i alla fall? Alltså för VSK? Uh, ja, precis. Uh, det var väl fyra jag... bussar ett år där, jag kommer inte ihåg riktigt när det var, men du måste ha varit i början av 2010-talet, eller var det i slutet av uh, Ja, har du tänkt på en premiär när vi hade fyra bussar, två i, i privat regi och två i sport, sportsregi? Ja, exakt. Eh, men jag tror faktiskt att då var det i princip de fyra bussarna som var där uppe, så jag, jag tror inte att vi var mer än max 300 då. Eh, så att, eh, nej, jag, jag slår fast att det var internt rekord. Mm, lite vetenskapligt så där. Men spelet var ju helt okej okay i alla fall. Alltså, det känns ju som att det hade nästan kunnat gått lite åt vilket håll som helst. Såg lite och vägde. Men sen så, den matchen så var vi lite spetsigare än vad bra det var i alla fall. Ja, det var väl en, en väldigt jämn match ska jag säga. Det som var fint och få. På, som kvittor redan i första matchen var ju det här med att vi kunde hålla undan en ledning hela vägen in till slutvisslan. Och eh, ja, det är väl lite att spinna vidare på avslutningen på förra säsongen där efter att Freddie kom in så blev vi helt, ett helt annat lag bakåt i slutminuterna. Mm, ja, men precis. Jag, menar, jag håller med, det är inte som att Brage så här skapar mängder av chanser, det är klart att de trycker på lite. Men jag tror att... Alltså... Det här var otroligt viktigt för fortsättningen av säsongen. Att man inte liksom redan i första matchen tappade poäng på samma sätt som man gjorde under många gånger förra säsongen utan att man den här gången klarade att hålla undan för att då, det sätter liksom tonen för resten av säsongen på något sätt. Så jag tror att det var extremt viktigt att vi gjorde det i första matchen för annars så hade det kunnat Ja, gärna sett likadant ut som tidigare ja, Jag vet att jag har ju pratat om det tidigare Och jag med flera Men att få man en bra start i Superettan Och få lite skjuts så kan man gå riktigt långt Man behöver inte ha den bästa truppen Utan lite positiva vibbar Lite spelare som, som Gör förlösande måltidigt Så, så kan, det, kan det gå fint Och det kunde vi se I de här två matcherna Som följde bra i matchen jag är otroligt imponerad av att ni har såna klara minnesbilder av den här matchen. Alltså, eh, att, Vi mitt, på ja, men att mitt eget minnesvike det kan ju bero på att dels så ligger ju faktiskt den här borta premiären eh, en liten tid tillbaka. Möjligtvis också att jag, njö, jag, jag hoppade över lunchen på, på Lion Bar och eh, njöt av en bättre italienare inklusive eh, aperitif och så det kan jag ha satt sina spår. Sen tycker jag att man ser katastrofalt dåligt på, på den där, från den där borta läktaren. Ja men så är det ju. Det är inte en av de bästa i serien om man säger så. Ni erkänner alltså att ni låtsas lite när ni gör den här matchanalysen? Ja, jag har också sett stora delar av den efterhand. Mm. Nej men jag kommer inte ihåg så mycket faktiskt. Så jag ska vara ärlig och säga att <laughs> även hemma premiären är ju mer eller mindre ganska eh, dimmig. Men så, vad man har förstått så här i efterhand så lyckades vi faktiskt hålla undan Så att det är lite där någonstans ens slutsats ligger Jag vill bara kort berätta om ett ganska kul minne faktiskt från, från Lion Bar i Bålänge ja, Vi kom dit ganska sent efter bussarna tror jag Men eh, jag hörde rykten på serveringen att äh, men här på Lionbar så serverar de ju bara starken. Det finns ju inget, absolut inget sprit av något slag bara vi har lite småbittert. Går in mot baren för att köpa mig en stark göl. Det första jag sa i baren är en kär kamrat som står med tio järn i händerna. Och ska liksom vandra ut på och ja, bjuda oss kamrater. Så, ja, lite kul. Kanske inte så kul att återberätta men det var en rolig syn. Så att man får väl försöka måla måla upp det här måla upp den framför sig. Har ni någon så här spelar kritik från den här första matchen då? Alltså, vem levererade, vem levererade inte? Ja, mm, men jag tycker, alltså Alex Douglas är bra i backlinjen, alltså jag vet inte det är väl mest för att jag hade på något sätt lägre förväntningar på honom men jag tycker att han är, han är bra. Sen så Uh, Burke, jag mål uh, tycker han också är, är bra och sen uh, uh, Simon Johansson uh, får man försöka lyfta fram, uh, nu är, ligger den här som sagt lite långt tillbaka så att, um, det var väl uh, de tre som var så här, uh, från topp of my mind så några veckor efteråt Det låter rimligt uh, vi kan ju kanske liksom när vi har gått igenom de här tre första uh, matcherna Gör någon liten samlad spelar, recension, så. För en del Det är intressant för de här liksom som du nämner nu, det har ju på något vis rullat på i samma anda. Det finns en del som kanske har motsvarat sina förväntningar, en del har överträffat förväntningarna och några kanske utan att på något vis ha gjort bort sig, kanske varit lite sämre än förväntat också. Eftersom vi ändå bjuder på anekdoter så tycker jag det var fint när det väl blev... Liksom, man såg ju på spelarna också hur otroligt viktigt det var för dem att vinna den här premiären. Alltså det var ju det var liksom sån genuin glädje på plan såklart på läktaren också och fint firande när de kom ut till borta läktaren. och Det finns också ett så här underbart eh, filmklipp när de firar och eh, någon... Det var väl nere från några spelare som du drog igång. Hoppa om du älskar grönvitäj. Som är en ganska usel ramsa, men skitsamma. Och då hoppar ju såklart läktan. Och Kidsen i gröna grabbar, som står längst fram bakom sin banderoll. De hoppar ju uppe på liksom något, något räcke som, som brakar ihop. Så de liksom försvinner en halv meter ner. Det ser helt underbart ut. Min, min äldste son är ju med i det där gänget och han har liksom och berättat att de har hoppat sönder Brages läktare det tycker jag är ett, ett fint minne ja, det är inte första gången den där läktaren går sönder när man hoppar heller det var väl en 10 eh, plus år sedan som eh, den var av lite sämre virke där den mer eller mindre eh, var och varannan match vi var där eh, gick sönder men nu, nu har de ju byggt om den lite så det var väl en eh, eh, kul eh, grej att det hände nu igen det är betydligt svårare hoppas under nu för tiden med de nya plankorna så att det är lite bättre virke eh, i de här nya killarna än, än oss lite äldre. Det är bra. Eh, ska vi röra oss vidare då till hemmapremiären? Det tycker eh, jag. Eh, Örgryte. Eh, vi måste väl säga det här självklara då att Brage var ju liksom ansett som en eh, som ett, ja, men ett tänkt topplag. Eh, Örgryte hade ju också höjts ganska mycket i, i förhandsnacket, väl? Mm, ja, jag vet inte, det är alltid svårt svårtippat den här serien, men äh, det, det är ju jag tror inte att de kanske var tänkt topplag men de är, de är väl någonstans där i mitten i alla fall. Ja, men de är väl lite i samma position som vi är, och även Brage. att äh, med rätt träff så kan man utmana uppåt, men kanske inte något av de här tre äh, lagen som man på förhand sätter Topp tre. Och inte heller något av de lagen som man tror riskerar att åka ur. Nej, men eh, vi gjorde ju en väldigt bra match eh, mot Öreglite. Mm. Eh, bättre än mot, mot Brage. Ja, det tycker jag. Jag tycker att den är klart bättre. Eh, vi har ju liksom spelat mer eller mindre hela tiden. Eh, Ögrytet kommer inte i till mycket lägen alls. Det, jag tycker att vi håller deras kontringar bra också. Jag tycker att vi vinner boll och vi, vi skapar också lägen för att vinna matchen. Sen så tycker jag att man, det är klart att vi, vi saknar den här udden, spetsen såklart, i avslutningslägena men jag tycker att vi gör en riktigt bra hemma premiär. Det är väldigt synd att vi inte får till det där sista men också skönt att vi inte heller så här släpper till någonting så att vi får den riktigt retsam förlust utan vi får ändå med och en poäng. Um, ja. ja men speciellt eh, första halvlek och say, de första 25-30 minuterna, det är ju liksom en en sån total överkörning och eh, den här liksom numera eh, patenterade höga och hårda pressen och intensiteten i det och så här snabbt <coughs> Eh, omställnings, Alltså, vi radar ju verkligen upp chanser och, eh, det, var, det var otroligt imponerande. Och jag menar, det var kul för oss som har följt det här laget länge. Nu var det ju bra med folk på, på läktaren Så jag, jag är helt säker på att de som. Eh, ja, den så kallade marginaloskådaren som går lite då och då. Eh, måste ju ha fått en fotbollsupplevelse som gav eh, mer smak, även om att säga, det, det slutade mållöst så var det ju inte alls en, en tråkig match utan tvärtom. Nej men det där känns ju lite som ett trendbrott. Alltså VSK-fotboll har ju snarare i de här stormatcherna när det har kommit mycket folk. Kanske gått ut och sett lite vilsna ut och lite tagna av stundens allvar. Den här matchen är ju precis som du säger att vi går ut i ett eh, föröst tempo. Och vi förtjänar ju faktiskt att göra ett måltid. Eh, det är synd att det inte kommer men... Det borde vara liksom en upplevelse som gör att de flesta kommer tillbaks av de 3600 som den officiella inräkningen stannade på. Även om rätt säkra källor säger att det förmodligen var över 4000. Ja, det kändes onekligen som mer. Men det är intressant det där du sa att vi brukar liksom underprestera när det, när det vankas folkligt, festligt och ja, inte fullsatt. Men, men bra med folk ändå. Eh, jag blev otroligt förvånad. Man ska ju vara restriktiv med att liksom bry sig om vad folk skriver på Facebook. Men det fanns ju precis några sådana där kommentarer på, eh, i Silly-gruppen på, på Facebook att ja, det är typiskt VSK så här underpresterande det är mycket folk och så här oprecist spel. Och jag tänkte liksom att det blev för mig en så här total bekräftelse på hur jävla så här destruktiv och gnällig DNA i vissa så här liksom supporterkretsar är kring VSK. Om man hittar liksom egentligen någonting negativt att säga om insatsen. Man kan såklart vara liksom frustrerad över att eh, det, det blev 0-0. Men både som så här upplevelse och prestation på planen så är det ju liksom en hemmapremiär som, som ger bara mer smak. Inte minst om man tänker på hur det har sett ut ja, fan. de tio åren dessförinnan mm. Nej men absolut det är, vi gör en bra match och det är, vi förtjänar mer än vad vi fick mm. Det som kanske är lite oroväckande det är väl den, en av de farhågorna man har haft innan säsongen just den här matchen är, som kanske bekräftar lite av det det är ju att vi eventuellt kommer att ha lite svårare att göra mål i år vi kan ha väldigt mycket spel men får vi inte in liksom någon anfallare som, som är där i boxen så riskerar det ju faktiskt att, att upprepa sig. Just den här matchbilden med att vi har spelet och vi gör en bra match men att vi inte riktigt har någon som kan peta in bollen. Men, men absolut, alltså, det är positivt. Alltså, det är lättare att fixa det än att inte ha ett spel men ha en anfallare som kan göra mål. Så att... Nej men jag, jag, Absolut, och jag tänker att sådär så hade det mycket väl kunnat se ut ut eh, förra säsongen om Victor Granat inte hade varit på plan så mycket som han hade varit. Eh, jag tänker att liksom, får vi bara igång Jabir och han är på plan så, så tror jag att det kommer vara den eh, forwarden som vi behöver. Ja, men jag håller med och håller ändå inte med. Alltså det, det stämmer ju såklart att eh, vi saknar ju den här riktiga striker straffområdstyngden då när Jabir inte spelar och inte kan försöka fylla luckan efter granat. Samtidigt så tyckte jag faktiskt att just i matchen mot Örgryte så var det inte bara där det, det brast, utan jag tyckte att det var, en ganska, det var ganska dåliga leveranser, både på så här inlägg och hörnor, och då tänker jag faktiskt en, en sån spelare som ju annars är lätt att, att lyfta, så tyckte jag att eh, Simon Gevert faktiskt eh, lämnade en hel del övrigt att, att önska. Jag tyckte han var rätt eh, liksom oprecis i, i det spelet, och låg heller inte rätt i, i defensiven. Så jag tyckte det var, ja, det var dåliga survar som du nu mera ska sägas. Sen så tänker jag att i år har vi ändå fler dimensioner i anfallspelet. Det tycker jag man har märkt liksom med Burke. Som ju, eh, visst, han, han borde ju verkligen ha gjort eh, minst ett mål. Kanske ett par i den här matchen. Han var väldigt bra. Men Precis, han var väldigt bra. Men man kan förlåta honom att man missar den där lägena, För han gör ju otroligt mycket på egen hand. Med liksom fart och genombrottsförmåga. Som vi ju inte riktigt har haft på det där viset tidigare. Nej, precis. Men man drar ju lätt paralleller till Ta Ali, men han hade ju också liksom en sån fart. Och det känns som att Burke är liksom lite mer kraftfull och kan gå på ett genombrott på ett annat sätt än vad Ta Ali gjorde. Ali bröt mycket mönster och liksom gjorde på det sättet, men det känns som att Burke har liksom en lite annan dimension i sitt spel. Jag håller helt med. Han är väldigt så här liksom, raka vägen, ingen problem att ta liksom, skott mot första stolpen eller hukt. Han har gjort några sådana mål på försäsongen och i kuppspelet så där också. Så att, eh, känns otroligt bra jag, och här måste man ju verkligen tycker jag eh, plussa eh, Kalle Karlsson för det här känns som en liksom, så här, renodlad Kalle Karlsson värvning. Att, ja, Han, han ser eh, liksom spetskompetensen. Han är också, har man förstått en del av kommentarerna, realistisk om att det finns saker och ting som måste utvecklas. Eh, löpvilja, lite smartness, eh, pressspelet och de här sakerna. Eh, men att han är liksom beredd att och göra det här jobbet och han verkar ju också vara väldigt bra på att få med sig liksom spelaren i fråga på att göra det här jobbet, underordna sig det här för man vet att belöningen är jävligt stor för det, det blir en språngbräda för dig och din karriär och eh, du kommer leverera mm. Alltså jämförelsen med Taha Ali är ju lite jag håller med helt om det ni säger att de påminner lite av varandra även om det är lite olika egenskaper det som jag ser är ju också att Burke har ju, han har ju ett jävla tillslag och han kan ju göra mål utanför straffområdet. Det man kanske saknar om man nu ska göra någon slags bedömning efter två, tre matcher det är ju att han hans beslutsfattande och när han tar skott kanske är, har lämnat lite att önska. Det är ofta lite, lite i fel läge att han väntar lite för länge ofta, är min känsla av av de matcher som har spelats. Så jag tror att där kan det nog lossna ordentligt om han får, eh, får in någon boll och eh, kan fila lite på vissa detaljer. Vad tyckte ni om eh, läktarinsatsen i hemma premiären? Eh, Ja, Vi får väl börja med det mest uppenbara och givna. Det som sparkade igång... Eh, Läktarsäsongen 2023. Eh, nämligen eh, Tifot vid inmarschen och eh, efterföljande rök. <laughs> så... Det fanns ju även eh, lite Tifo och eh, Rök mot Brage, så att, eh, där, där sparkade vi väl också igång en läktarsäsong. Men visst, på, på hemmaplan. Mm. Absolut. Nej, men du var helt rätt bra att du nämnde det. För premiären så var det ju ett. Eh, ett mindre tifo men väldigt berömvärt eh, av eh, Gryta Boys som gjorde det med eh, en, en mindre OH i form av eh, klubbmärket inramat av gröna och vita viftflaggor. Jättebra initiativ. Eh, om man ska vara lite petig så eh, var väl folkförmodningen för fulla för att lycka sträcka ut klubbmärket på ett snyggt sätt. Det hamnade lite skevt men eh, jag kan ju inte komma ihåg när vi senast hade en tillstymmelse till ett Tifo på, på borta plan. Så att eh, verkligen värt att lyfta fram. Och sen följer sig det upp då <kör> som en bekräftelse på att vi har en ny generation på gång på läktaren av eh, Gröna Grabbars eh, stora OH-flagga, åtta gånger 30 meter över ståplats eh, med eh, sköld och eh, klubbens grundnings år. Eh, inte jätteavancerad bild men otroligt imponerande genomfört och det arbete som ligger bakom man betänker att det här är liksom en, en grupp som består av killar som är mellan 12 och 15 år. Att, att ge sig på det och eh, förbereda och eh, ge instruktioner på plats. Det är otroligt bra. Jag tycker att eh, Tifot eh, jag tycker att det är jättebra. Jag tycker att det är eh helt rätt att liksom äh, försöka inte gå liksom alldeles för högt, äh, liksom ha, lägga ribban äh, för högt utan att man gör ett motiv som man klarar av och äh, gör det snyggt och det gör man verkligen, så att det, det tycker jag är helt rätt och jag tycker att det är skitsnyggt och skitbra och all cred till, till det tifot verkligen Det jag tycker det är jättebra och så lite rök under på det jag kan bara instämma det är fantastiskt med tanke liksom på killarnas ålder och jag menar orkar de hålla i och fortsätta engagera sig för VSK så har ju de all potential i världen att kunna leverera liksom, toppklass tifon i Sverige i framtiden för att jag tror inte att det är så jättemånga av de här, vad ska man säga, de bästa tifogrupperna i Sverige som som folk faktiskt har levererat den här typen av arrangemang redan i så tidig ålder. Så att superkul att se verkligen. Ja, nej, men det var, det var ett fint sätt att sparka igång det hela på. Eh, sen eh, tycker jag, är, är min känsla från, från ståplats som det ju ofta är. Det var ju mycket folk på ståplats. Det kändes ju nästan fullsatt och trapp, trapporna var liksom igen korkade av... Av folk. Och det var väl Anno 1904 som menade att det egentligen var plats slutsånd. Om det nu är fallet då får man väl flytta det här jävla staketet ett par meter utåt. Så vi kan ta in ordentligt med folk mot Örebro. Men det återkommer vi till. Men jag tyckte ju som det ofta blir när det är väldigt mycket folk. Så var det väl inte en superimponerande insats vad gäller... Ljudnivå och sångrepertoar och synkning. Eh, utan. Ja, det var väl lite så här. Finalkänsla helt enkelt. Eh, ganska långa stunder när det var helt tyst också. Trots att det var liksom en, eh, en match som hade intensitet och när sig. Dessutom, vad jag har hört då liksom av folk som jag. Ja, som, som har bra koll på vad vi brukar leverera som sitter på sitt plats så uh, ljudmässigt var det inte så mycket att hänga i julgran tyvärr och det bekräftar mitt intryck av, av att stå på ståplats också Ja, nej men uh, det var nog så att det var kanske ingen topprestation så det, det är alltid svårt att vara vad ska man säga utanför den uh, kärnan som går på varje match det, det innebär problem liksom men med det sagt så tycker jag ändå att man ska kunna göra det bättre och vi kanske kommer komma in på frågeställningar som, som potentiellt skulle kunna hjälpa till att få det bättre och få, få ut lite mer av att det är mycket folk på plats. Ja, eller ska vi dra av dem på en gång om vi hade lite tankar kring det där? Jag tänker att först och främst liksom kring själva prestationen, just den premiärmatchen, alltså... Eh, visst, eh, ljudtopparna. Jag tyckte vissa ljudtoppar kanske fanns där, eh, om jag kommer ihåg rätt. Sen den här ihållande sången och framförallt liksom på slutet att man kanske borde ha liksom, eh, mer och bättre sång. Eh, jag vet inte. Det blir som ni är inne på, lite så här, eh, Det blir lite så här finalkänsla där det är förutspritt, vi är lite för oorganiserade. Eh, jag tror att eh, det är svårt att liksom. Eh, ja, men få, få, få till något så här riktigt bra när det på något sätt eh, är så mycket nytt folk ändå. Alltså, det, det är många som liksom går säkert på flera olika matcher. Men, alltså, där mycket folk är vi ju inte normalt sett liksom. Utan det, eh, det är det som gör det ganska. Eh, ovant för oss eh, och jag tror att det är någonting som vi liksom kommer behöva jobba på nu när vi blir fler och fler och förhoppningsvis så har vi liksom fler sådana matcher, när vi kommer kanske redan nu ha en sån mot att vi liksom, eh, är mer försöker vara mer organiserade och eh, ja, men på olika sätt eh, tar tag i det. Ja det är inget fenomen som är unikt för oss att man har svårt kanske att, att leverera i toppklass när det är mycket folk. Det är bara att kolla på eh, folk i, i de aktiva kärnorna i Stockholmslagen. Det är ofta de klagar på att prestationerna i derbyna kanske inte är så bra som man önskar just med tanke på att det är nytt folk och, och så. Så att, alltså det är lite svårt men... Men eh, som vi var inne på så, så går det ju mer och jag tycker inte vi ska vara nöjda med den prestationen eller icke-prestationen som vi gjorde. Nej och jag tycker väl att det här är egentligen, även om vi nu pratar om en specifik match så är väl här rätt många av de sakerna som ju går att eh, ja, men man har kunnat observera och tänka på och känna saker kring under, under lång tid faktiskt. Alltså att eh, jag tror att vi, har, vi, vi som är vsk speciellt kanske i våra generationer och de som är ytterligare liksom ett eller två decennier äldre, kort sagt folk mellan kanske då 30 och 60 eh, tror jag fortfarande har liksom den bärande självbilden är att vi i relation till hur usla vi har varit sportsligt Eh, håller liksom bra nivå på läktaren att vi har liksom ett stort och troget följe och sådär och det här är liksom min känsla, det här bygger ju på, på det faktum att VSK en gång i tiden tillhörde liksom kanske de tidigaste klubbarna att, att ha liksom en aktiv supporterkultur kultur och, och därmed liksom skapade sig ett ett rykte. Både i form av liksom det visuella på läktaren och att det kunde stökas kring matcherna och så det här burits vidare några generationer. Eh, men om vi ska vara helt ärliga så, mm. så tycker jag att vi jag menar, i minst tio år är, är helt liksom från sprungna på läktaren. Det handlar ju om att vi inte haft någon återväxt men att vi heller liksom inte har hängt på eh, alls den liksom utveckling som har funnits i, hos de allra flesta klubbar inte alls bara liksom de, de stora storstadslagen utan rätt liksom oansenliga klubbar levererar ju mycket bättre på läktaren än vad, vad vi gör. Jag tror man måste våga eh, säga det. Liksom. Och det är intressant att det blir en diskussion nu är på så vis lite liksom udda för att det här är liksom, förra säsongen och början på den här säsongen det är faktiskt första gången på otroligt länge där det finns liksom positiva tendenser. Där det, där det finns liksom tendens till en återväxt och dessutom i form av organiserade grupperingar försök att göra... Man hade liksom ett kaostifo i slutet av förra säsongen. Man hade nu ett borta-tifo i premiär. Man hade ett jättebra-tifo i hemmapremiären. Det har vi inte sett på, på väldigt länge på det viset tycker jag. I alla fall inte organiserat av yngre som vill ta plats liksom. Vi har haft en del enskilda tifon på premiär och så. Ingen snack om det. Så jag tror vi måste börja där och säga att vi har under lång tid varit jävligt usla. Om vi kan erkänna det, då tror jag sen man kan liksom börja med, med diskussionen om ja, hur vi ska ha det framgent. Och då tycker jag att en del gamla stötar ska då kanske vara lite mer ödmjuka faktiskt. Det här blev en lång jävla utläggning. Jag har mycket mer att säga. Men jag tror nyckeln är faktiskt i det här. Som du sa Jocke. Vi är dåligt organiserade. Det betyder många olika saker. Men det betyder till exempel att det fortfarande fann helt stört omöjligt att få folk på plats inne på arenan i tid liksom. Det är viktigare att liksom sänka den där liksom extra shotsbrickan och, och två stora stark till än att faktiskt vara inne på plats i tid. Vi är dåligt organiserade i så mått att det är helt oklart var och varför folk står som de står på läktaren. Eh, visst, liksom, ni fanatics har liksom era banderoll och står där men i övrigt är det rätt godtyckligt. Det är inte alls så att man kan säga att de liksom mest aktiva, de som är mest intresserade av att liksom sjunga, hålla igång stå på samma ställe eller är samlade på, på läktaren, vilket försvårar det hela ja, men det är bara två exempel som jag tror hjälper till att förklara varför vi har varit så dåliga ja men du är inne på något jätteintressant något som jag kanske inte riktigt har tänkt på tidigare, men just det här att folk går in och hamnar lite var man hamnar så att säga det är ju faktiskt så att ett väldigt enkelt sätt att, att få kanske lite mer kontinuerligt tryck och att ramsor kan hålla igång. Det är att faktiskt samla folk som vill sjunga på en central del av ståplatsläktaren till exempel. Jag vet inte, det har ju, ju blåstat upp en del frågor här kring, kring liksom vår läktares framtid och vilka vägar vi ska ta. Jag har egentligen ganska mycket att säga i den här frågan men jag tänker att vi kan man kan väl egentligen dela upp det i tre olika delar Först och främst så är den här frågan som har kommit upp då och då i VSK-led Trumma eller icke-trumma Vi som har varit med ett tag är lite så här ja, men vi är lite uttråkade på den frågan Jag tycker att egentligen själva grundfrågan är den är intressant och jag tror att att vi skulle gynnas att ha en trumma på läktaren. Som jag ser det så tycker jag dock att den här frågan faktiskt får läggas på is. Med tanke på att det finns så stora delar av vår supporterbas. Som har starkt, eller stark aversion emot trumma. Och jag tror ju att i det här läget när vi ser ny rekrytering. Vi ser att liksom läktaren då tar steg framåt. Då är det sista vi behöver det är liksom... Osemja inom supportgrupperingarna och att folk kanske bojkottar ståplats på grund av att någon tar med en trumma. Jag tror att det finns andra vägar att gå först och främst. Eh, nej, men det jag tänker liksom, om trummans vara är lika vara så. Det är väl egentligen att eh, jag, vet, jag, jag skiter mer eller mindre i. Jag tror så här: Jag tror inte att det kommer lyfta liksom klacken till några nya nivåer. Det som jag tror behövs i klacken är liksom någon sorts mer ledarskap. Alltså att det, eh, om någon liksom står och bankar på en trumma så tror inte jag att sångerna kommer att hålla i sig längre. Utan det som behövs är liksom någon som eh, säger kanske liksom en kapo... Liknande, eller liksom någon som ser till att dra igång sånger kontinuerligt. Någon som ser till att hålla igång sångerna. Någon som vet vilka sånger eh, som passar att köra. Eh, ja, men både utifrån match, utifrån... Uh, hur klacken liksom känns, att man så här har någon sorts feeling för det. Det tror jag skulle göra liksom mycket mer än att någon så här står och bankar på en trumma lite hit och dit. För att det tror jag verkligen faktiskt gör till eller ifrån. Sen så kan jag också tycka att liksom så här, om, om man ska komma upp med en trumma på läktaren så bör man ju ändå ha så pass mycket om oh vad ska man säga, liksom pondus eller så här. Uh, vara så pass känd inom klacken Du kanske liksom inte kan göra det i din första match Du kanske inte kan göra det år ett Men liksom, är du en gruppering Som har det som långsiktigt mål så kanske du kan göra det år två eller tre och ändå då liksom, eh, Vara så pass eh, Känd och ansedd Att det känns okej okay att Trumman är där Ja men fan, är trumman så jävla viktig för folk också Då är det så här, Ja men fan, visa lite så här Pondus ställer längst ut på läktaren då på, Längst ut på platt och kör en liten gruppering med trumma. Alltså vad fan det är så saker föds. Det är liksom mm. inte på ett Facebook-forum mm. utan har man liksom en stark vilja att göra något, ja men gör det och se vart det landar. Ja men nu börjar vi närma oss tycker jag liksom hela så här kärnpunkten det, det handlar nog egentligen om det jag menar så här med, med organisering som vi snuddar vid tidigare. Jag tror nämligen att så är ett fel slut eh, och betrakta hela ståplats som en så här aktiv klack utan ståplats är liksom, det är det är en otroligt blandad kompott av folk som står där. Däremot de som vi liksom vill bedriva aktiv läktarkultur oavsett om den liksom är visuellt eller vad heter hur säger man ljud på ett fint sätt? Audiovisuellt <laughs> kanske. <laughs> Oavsett om det handlar om så här ljud eller bild och liksom så sånger, då får man då måste man stå ihop. Då får man ta plats på det viset. Och liksom eh, om 50 eller 100 pers eh, gärna kids som nu håller på liksom att sätta sin, eh, sitt märke på det här väljer att stå på en given plats, då kommer det att vara otroligt bra. Och då jag tycker att de ska koncentrera sig på att liksom aktivera de 50 eller 100 persen som står tillsammans och resten är skitsamma. Och betyder det att de där 50 eller 100 persen vill ha en trumma för att styra liksom sin egen sång. Då är det helt okej. Okay. Alltså då är ja. det väldigt svårt att se liksom att eller för min del så skulle jag aldrig liksom se det som något negativt. Men då gör de det som sin grej. Och då får väl liksom resterande skita i det så får man se vad som händer av. Det. Men det är det här som jag tror måste till. Och så ser det ju ut i de flesta klubbar faktiskt. Liksom att Det finns ju en eller två liksom bärande grupperingar. Som genom sitt engagemang och genom att vara beredda liksom att hålla ihop. Organisera sig, ta plats. Eh, sätter på något vis tonen på läktaren. Eh, och det har ju inte vi riktigt. Eftersom ni fanatics-gubbar är ju liksom så få och så, så trötta numera. Och då får vi väl liksom... Eh, se vad som, som kan hända här näst. Men jag skulle, jag skulle tycka det vore underbart om liksom den här yngre generationen då, till exempel kring gröna grabbar på ett liksom medvetet sätt bestämde sig för var på läktaren de ska stå med en tydlig liksom frontbanderoll. Spread the word, det är hit man går man vill, vara, man vill vara med på den här liksom nya supportkulturresan som ändå håller på påordnas. Gärna till höger om, om er gubbar i Fanatics. Eh, då kan de hetsa fan er, jag är också gubbe och har en Fanatics t-shirt jag älskar att vara med eh, men du vet då kan de stå till höger och mer de kan hetsa mot botta lekten vid staketet de är då samtidigt liksom lite avskärmade från, från läktaren i stort, det tror jag liksom är ett sätt om man vill sätta sin egen prägel på läktaren Ja det kommer ju så här vi, vi har ju lite skämsamt Och på allvar sagt att Det är ett lite av ett problem Att, att vi liksom inte I någon, någon form av drömvärda Så är det någon ny som nästan kommer Och utmanar oss om, om vår banderollplats Och tar liksom Tar över den Men Nej men alltså man. man, man så här man kommer aldrig nå någon slags hundraprocentig eh, kompromiss. Eller nej. Konsensus. Konsensus. Eh, där alla på, på ståplats tycker likadant. Det handlar om att bygga sitt gäng. De som värnar samma typ av supportkultur kultur som en själv. Och det gäller liksom att ta plats och framförallt också göra liksom åren det krävs. Det, det, det funkar liksom inte riktigt att nu tror jag att jag kommer in på kanske en av de här andra eh, små frågorna eller om man ska säga som vi, vi har berört redan men det här med kap och det funkar liksom inte att, att man kommer in efter ett år på läktaren och tror att man kommer få en hel läktares gehör eh, ska man vara kap och så behöver man enligt min åsikt då behöver man ha liksom, erfarenhet från läktaren man behöver kunna vår supportkultur man behöver kunna vår sångrepertoar och man behöver känna folk för att annars kommer inte folk lyssna det kommer inte gå bra liksom. och tyvärr så tror jag att det är så i dagsläget att vi kanske inte har någon klockren person som vill ta på sig den rollen men med det sagt så, så hindrar det inte folk från att gå upp och försöka köra igång saker, det kan man absolut göra men att liksom ha en dedikerad kapo det är inget vi kommer kunna rusta fram på Facebook utan det är något som läktaren kommer få eh, Få ta fram. Och eh, jag har svårt att se att, att, att man kan ta den platsen utan att ha, ha gjort borta resorna. och Utan att man har liksom... Ja. Men levt du, ett tag. Jag håller helt med. Men framförallt jag tror att det ordet så här, du letar efter. det Man måste ju liksom ha skapat ett förtroende här. Eh, och att liksom ett förtroende och förankring på läkten. Och det kan ju liksom ligga på det personliga planet. Liksom att... Man har bevisat sig så. Jag tror en annan väg att gå är ju faktiskt att eh, det är en gruppering som, som tar täten. Eller att man hör till en gruppering som har på något vis skapat eh, menar, ett slag, någon slags cred. Så på så vis tänker jag att på sikt så är det väl liksom det Självklara borde ju egentligen att eh, om vi nu ska ha en, en tydlig kapo, det har väl också varit snak om att vi skapa en kapoplats på, på ståplats. Eh, en, vad fan heter det? Kapotribun eller vad det nu kan kallas på finspråk. Så tänker jag att det, det är ju liksom rimligt att eh, den som ska ta på sig den rollen kanske kommer från någon av de här yngre grupperingarna och nu är de fortfarande unga men liksom, det behöver inte ske år men det är ändå folk då som liksom, så här långt har visat sig vara dedikerade bredd och lägga ner mycket tid i form av, av tifon och resor och sådär. Det tror jag kanske liksom är ett sätt att även om du är ung och ännu liksom inte en supporterprofil att du då tillhör en av de grupperingarna kanske ger en viss status på, på läktaren Ändå. Ja men sen tror jag också att liksom, om man brinner för någonting och vill göra någonting om det är såhär att vara trumma eller att vara kapo eller liksom vad som helst att man inte ger upp efter liksom första gången att ja men det gick ingen bra nu kommer vi skita i det här liksom. utan att man kommer ju behöva eh, nöta på alltså så ser det ut. Jo men det är väl lite så här. På, på något sätt är det så här det man efterfrågar är lite självinsikt. Eh, hos folk Samtidigt som man också efterfrågar Det här eh, lite fucket, Jag kör Eller vi kör vår grej liksom. det, man, man måste få <laughs> Man måste få ta den platsen Men man må, måste också vara beredd att kämpa för det liksom. eh, Samtidigt som man måste Till på allt Ha lite örat mot marken Och faktiskt respektera Den historia som finns Och folk som ändå har stått där I, i 20 år så det är liksom en kombination av allt det där tror jag man behöver ha för att faktiskt få till någonting. Men det är lite intressant för att jag tror så här nu om jag vet inte om ni lyssnar på sköna gröna podden. De ägnade ju en ganska stor del av sitt senaste avsnitt åt eh, läktarinsatsen på hemma premiären i synnerhet och supporterkulturens liksom ställning och framtid i, i allmänhet kring VSK. Och det det visar ju liksom att det finns anledning att diskutera de här sakerna. Eh, så det var bra på så vis. Eh, och jag, jag gissar nu att om de lyssnar på den här podden, så mycket av det som har sagts hittills kommer att uppfattas som en så här bekräftelse av det de tycker är problemet. Det finns en så här tveksamhet, det finns en skepsis, det finns massa så här gamla gubbiga bromsklossar eh, som, är, som är en del av problemet att vi inte har någon återväxt och så vidare. Eh, för nu har det varit lite så ja ah, man ska liksom bida sin tid man ska proflera sig lite naivt och tro att man kan ta med sig en trumma upp och man ska göra sina hundår fine eh, men jag tycker att hela grundpremissen i deras hållning egentligen inte stämmer för de vill ju på något vis göra gällande att det är den griniga gubbigheten som gör att vi är så dåliga på läktan och, och liksom att det finns någon som har liksom försökt kväva eller inte gett utrymme åt det som man kommer underifrån. Och det är egentligen en ganska så verklighetsfrämmande beskrivning för att det stora problemet är att det har ju fan inte funnits någon återväxt att kväva eller så här tuppa sig mot eller, eller trycka till. Det har ju varit helt dött. Och när det nu liksom kommer de här positiva tendenserna på senare år med kids som tar plats på olika vis så är det alltså av oss och andra som eh, är förankrade på ståplats och har liksom tillbringat decennier där hemma och borta så har det ju mottagits otroligt väl. Alltså de här kidsen får ju så mycket cred liksom, eh, ansikte mot ansikte på plats eh, i sociala medier otroligt mycket uppmuntran. På sina eh, swish -konton? Ja, okay. det är också och, det, och det, ska de, det ska de ha så jag tycker liksom att det är det är en lite konstig take på det hela. Eh, jag tror liksom att empirin för dem verkar vara liksom någon så här Facebook-tråd om trumman liksom där tre eller fyra ja, då dågrilliga gamla gubbar på repeat talar om att vi är sko ingen trumma och det är dalkurdigt eller vad fan man nu brukar säga. Men generellt sett så är det ju väldigt positivt mottagande och jag kan liksom nästan ibland tänka att Ja, de har det lite för lätt, Kidsen. Liksom, att de, blir, de blir lite så här sundekramande. Då tänker jag kanske inte då liksom på de här som nu har levererat ett partifund. Men jag tycker att det, fan, det, blir lite, <hör> det blir lite löjligt det här när vi till vilket pris som helst ska skicka upp random så här åttaåring med en megafon på räcket och dra igång en ramsa. Och så där. Jag, jag tycker att det är, lit, jag tycker det är lite eh, ovärdigt. Praktiskt. Så att, du vet, jag håller med dig Andreas. Det, det, det ska finnas ett motstånd. Man ska förtjäna sin plats. Man ska samtidigt uppmuntra. Så jag tycker liksom, det, det är inte brist på uppmuntran i relation till den här nya generationen som kommer. Däremot måste man inse att de är fortfarande väldigt unga. Utmaningen är ju att skapa en slags brygga här så man inte, vi kan inte liksom, det, jag tror det är otroligt naivt att tänka sig att ett gäng i den här åldern ska det vara de som så här definierar och leder och liksom så här stakar ut supportkulturen nu. De har redan börjat att göra sitt avtryck. Men de kan inte vara de som just nu definierar hela läktaren. Nej, och det handlar ju om att ja, men just nya människor som kommer in med ambition och idéer om hur man vill ha en läktare. Det någonstans måste ju möta den tradition som finns på läktaren. Och tillsammans så kan man då forma någonting som... Ja, alltså, som kan bli bra. Precis. Men med tillsammans så kan man ju inte liksom mena att man diskuterar det här på Facebook eller eh, kalla till något jävla möte. Alltså för mig är det här otroligt konstigt nu liksom när det har kommit initiativt att nu ska vi sätta oss ner och tala om det här utan format tillsammans betyder att man är på plats tänker jag. Alltså vill du göra avtryck så kan du inte göra det som enskild person då får du organisera det. Då liksom slår du ihop med dina liksom likasinnade polare. Eh, vi, vi, skulle någon vilja styra VSK-släktare liksom tillbaka i rent liksom engelskorienterad hållning liksom utan färger och eh, liksom repetitiva ramser, då och då. Fine. men då får man ju liksom, det kan man inte diskutera sig fram till. Då får man ju göra det genom att liksom vara 20 grabbar som, som dammar av liksom fula kepsar igen och så kör man det. Eh, vill man vara liksom italienskt inspirerad, då ser man till att ta plats på det viset, och sen kan vi snacka alltså, en hel del av de här diskussionerna som har poppat upp på Facebook, det är för mig liksom, vet, jag vet inte vem de här människorna är, vem fan representerar dem? Liksom, det här är lite, och, och vem representerar du? det som, eh, <laughs> som Bojan och Janne brottades eh, och så här skuggboxades om eh, jag representerar Sverige Ja, men ni fattar vad jag far efter Ja, jag menar absolut Och det här med alltså, ambitionen och viljan liksom, Och att man vill lägga ner energi På att faktiskt utveckla läktaren Den är väl jättefin Men jag menar, vad ska man komma fram till På ett möte på internet liksom? Det sitter folk som man kanske aldrig har träffat Utan Även om man kommer överens om någonting I det forumet så handlar det, handlar det faktiskt Om att implementera det på läktaren Och har man alltså man kommer ju med möta motstånd så är det ju, alltså förmodligen liksom för att folk kommer att ha olika preferenser på vilken typ av läktarkultur vi ska ha, om det ska vara anglofilt eller sydeuropeiskt eller, eller så så att jag är helt med på det med att jag tror att man man är ute på lite så här snurrig, snurriga vägar när man vill styra upp något så här zoom-möte, utan fanns sådana här diskussioner tar man i i supporterbussen till bortamatcher och på, på Hitachi Energy Arena men så här ser det ut att liksom så här, support och kultur den växer ju fram över tid. Det är liksom ingenting som man så här, sätter sig ner och ja, man, man kan göra det i sin grupp liksom, att bestämma vad, vilka planer man har och så där. men liksom, på läktaren så växer ju det fram tillsammans med de andra som står på läktaren eh, match ut och match in. Liksom. Och där så kommer vi ju liksom, som ni är inne på gemensamt att sätta våran supportkultur som är unik för VSK. Det är ju liksom det som kommer att hända när vi står där på läktaren på matcherna tillsammans. Det är så det formas supportkultur och, och det är så vi också bör forma vår supportkultur. Ja, jag tror att man riskerar lite också att så här, kommer man överens om någonting i något helt annat forum om, om hur läktaren ska vara så kommer man men vem ska upprätthålla det om man inte är där på plats? Nej men exakt, jag värnar ju också så här. Jag värnar ju VS Jag vill ha VS kollektan på ett sätt För mig är det jävligt viktigt att, att VSK på är eh, Att vi liksom inte är En jävla pissklubb Som snor 95% Av våra ramsor rakt av från Stockholmslag Och liksom storlagen i svenska Utan att vi kör vår grej Därav är till exempel Sånger och ramsor jävligt viktigt och kommer folk komma fram till att äh, men vi ska köra den här växelramsan som vi har kopierat rakt av från djurgården. Ja äh, men då kommer det möta motstånd. Och jag menar, ja, äh, äh, jag vet inte. Och där är du också inne på någonting liksom med ramsor. Jag menar det finns ganska många ändå nya VSK-ramsor skulle jag säga som liksom har växt fram under de senaste åren som man har på borta matcher och så där, men de går ju liksom inte att sätta eller de går ju liksom inte att köra på en hemmapremiär för att de, hälften eller ännu mer kanske känner inte till dem så att, man, man får ju liksom försöka dra igång dem så att folk lär sig dem men det går ju liksom inte att köra dem längre för att folk kan inte texta liksom. Nej, och ska man vara konkret här så det är ju faktiskt, ja, men det är många som säger att man vill göra saker åt, åt eh, situationen på ståplats jag tror att en nyckel här är att man faktiskt är lite lyhörd och, och släpper lite av den här jävla prestigen som jag känner ibland kan infinna sig på vår läktare. Det är liksom, man märker att någon gruppering kör en ramsa som inte är en ramsa som har gått från 90-talet. Det vill säga, man kanske inte kan den. Och då istället för att faktiskt lyssna in och sjunga med så är det så här, ja men då överrustar vi den här med den här vs ramsan som har gått sedan 87 liksom och där tror jag faktiskt att där kan man vara lite konstruktiv och faktiskt försöka lära sig och ge lite nya Ramsor chans. för att som du säger Joakim så finns det ju en del Ramsor som egentligen aldrig går och som har potential att, att hålla i lite längre än, än i 25 sekunder. Kan ni inte ge oss ett exempel på repertoaren. Kan ni inte sjunga någon av de här då, som ni vill ska rulla som, som rulla? som är bra men som rullas för lite av en annan anledning? Nej, men Vi har ju, vi har ju till exempel två sångare till, till våra liksom, kulturbärare i klubben. Simon har ju, fick ju en ramsa i slutet av förra säsongen. Som jag inte kommer sjunga men som, som jag tror folk känner igen. Filip Troné har också en ramsa som <går> rullar ibland nöjd. Tyvärr inte Filip spelar så mycket, men den sjungs ju faktiskt... Eh, jag kommer inte ihåg om det. Du var väl mot Örgryt han kom in? Som sagt, eh, Fyllan hög. Jo, men även eh, den så liksom det är inte så att den får fäste på hela läktaren och går under längre tid, utan det är ju, eh, som vi är inne på. Den... Eh, dö ut ganska snabbt. Bland de få ja, men det, det, det, det är det jag menar. Att så här, det finns ramsor, men känslan är ju att folk kanske inte är riktigt sugna på att lära sig något nytt. Utan man blir lite skeptisk och, och går gärna tillbaks till de här eh, standardramsorna vi har. Ja, men det, ab Absolut. Men jag, jag tror att det här är ju också en konsekvens av att eh, de, eller rättare sagt vi som eh, eh, åker mycket, följer laget både hemma och borta ju faktiskt ändå stå förhållandevis så här utspritt på läktaren alltså att både så här Filip Troné-Ramsan och Simon Johansson-Ramsan jag älskar att de eh, finns, ingen av dem är väl liksom tror jag kommer bli en sån här riktig jävla, <hör> du vet, eh, vad heter det? På tyska säger man Ohrenwurm. Alltså en sån där mask man får i örat. Vet, som, det är bara ringer i för att få, för någon har sjungit liksom i tio minuter på Läkta. Det tror jag inte det kommer bli. Men de skulle kunna gå mycket längre. Men, men det... Ett sätt att uppnå det, det är åtminstone att de liksom 150 personer som skulle kunna sjunga de här ramserna ordentligt stod närmare varandra på läktaren. Det gör vi inte heller. Ja, det har jag tänkt på flera gånger. Alltså det, det kan man också se på eh, andra lags supporter hur tajt de ställer sig. Medan vi på en bortläkare gärna står så, och på hemmaläkten också, för den delen ibland, eh, står så utspritt vi bara kan. Exakt. Otroligt utspridda är vi. Och liksom så här, istället för att sätta upp en banderoll på, på ett så här avbärareck och säga här bakom står vi. Eh, du vet, det går ju att se ganska mäktigt ut med 25 pers på en läktare också om man står ihop eller mäktigt. Men det går att se ganska okej okay ut. Men, men vi ser ju mer ut som ett så här du vet ett gäng så här Vinddrivna skälar Som står lite utspridda. Är det inte det vi är då? Jo jo Men <laughs> det kan man väl försöka ändra på det, det är absolut någonting vi är Men jag tror ändå att vi nästan har verkt fram Kanske steg ett i den här resan Att folk eh, Som har ambitionen att sjunga lite mer Kanske kan försöka Och centrera sig lite mer på läktaren Jag tror att den här diskussionen Tror jag vi skulle kunna hålla på med Hur länge som helst men vi, jag tror att vi halkade in här när vi var på den snabba genomgången av de tre matcherna vi hade spelat Det gjorde vi men det var väl väldigt bra att köra igenom den diskussionen också tycker jag. Men då kan vi göra en så kallad p övergång då eftersom vi ska ju tillbaka till Helsingborg borta och där kan man ju också göra en supporterkulturs koppling apropå Ja, nu, nu ska jag inte. Eh, vad heter, vi gjorde väl inte ett jättestarkt eh, intryck på läktaren? Även om, även om jag var glad att vi spräckte tvåsiffrigt vallen och hade några fint grönvita vajande flaggor och eh, all heder till dem som, som gjorde resan. Men jag tänkte mest på Helsingborgs eh, insats eller förhållningssätt på läktaren. Eh, så är det ju fan lite, lite slående att man liksom <hör> efter. Få omgångar eh, redan har liksom vässat hela det tunga artilleriet jämte mot sin egen klubb och, och klubbledning. Och eh, även ja och, och sen ju rent av liksom vid 0-0 lämnar sin, sin läktare. Vi får ju bara tacka och ta emot det här liksom redan helt eh, mentalt eh, nedslagna laget. Eh, fick nog inte liksom en. En lättare resa av det där där. ska man väl kanske flika in. med. jag tycker att det var helt rätt gjort av deras supportergrupperingar att lämna. Det ryktas i alla fall om att klubben liksom gick in och sa till personen på läktaren att om inte banderollen ryker så är det flaggförbud som gäller. Så att, absolut. Men det är väl skönt att kunna se en sån kris utifrån och inte vara den klubben själv som står i det. För en gångs skull. Men den organisationen hade väl vi aldrig haft att kunna eh, lösa en sån sak i halvtid, tror du? Nej, gud nej. Vi hade ju... Vi hade varit sju som gick och satt oss bakom <laughs> läktaren. Vi hade ändå hamnat i Hamburg i okay, att. Eh. Nej, nej. Men som, som reaktion på det, fine, det köper jag. Men, men att låta liksom så här... Ja, du vet. Avgå ramsorna rulla vid, vid inmarsch och så vidare. Det, jag tycker om att skrika, avgå och ser ett stort värde i svart rök, men vi brukar ändå spara oss en bit in på höstsäsongen. Ja. Men jag, det här överlappar väl från tidigare säsong, va? Det är väl jo, ja, det, så det, det är klart det gör. Det är klart det gör. Eh, jag är lite smittad av allt det så här positiva kring Union Berlin som jag liksom också har en svag där är, ju kultur, är ett helt annat Men skitsamma. Det som gjorde att de blev så jävla sura var att VSK var så jävla bra och Helsingborg var så usla på plan. Ja, fast det, ja, jag vill bara säga en sak egentligen. för Där, där tänkte jag på liksom första 20 att det är så här, Där var ju Helsingborg ganska bra. Det kändes så en typiskt oss att låta liksom ett så här luggslitet lag gå in och styra taktpinnen. Men vi gör det ju ändå efter de, är ja, 20 eller är till och med 25 minuter, men efter det så gör vi det ju riktigt bra. Eh, då resten av första halvlek... Eh, är vi väl ändå knappt bättre då kanske men sen andra halvlek så jag vet inte om det är Helsingborg som liksom är helt under isen på grund av turbulensen i klubben och, eller om det liksom är vi som bara går in och visar vart skåpet ska stå men andra halvlek så är vi verkligen, verkligen bättre än vad de är eh, och ja, men vi, då levererar vi liksom det här spelet från, från hemma premiärmatchen eh, tycker jag och eh, jag är ju väl 1-0 måste man ju säga Ja, jag tycker det var en helt underbar match att se. Jag tänkte faktiskt kring den här liksom då. <kör> äh, ja, vad, vad vi ska kalla den då lite svagare i inledningen första 20 minuterna. Äh, jag, jag tänkte, nu visade det sig det nog vara fel om man lyssnar på vad Kalle sa efter matchen för han var inte heller så nöjd med de där första 20 minuterna. Men jag tänkte när jag såg matchen att äh, vi nog Ville liksom börja lite mer försiktigt, lite mer så att vi avstod från den här väldigt höga aggressiva pressen för att inte blotta oss och på något vis låta liksom matchen rulla på i något ganska så här, i någon menlöshet, och inte liksom skruva upp tempot eller riskera att bjuda in Helsingborg för mycket. Sen om det var medvetet eller om du var för att Helsingborg var bättre det vet jag inte riktigt. Men, men om man kollar på hela den här, liksom så här, den här, någon slags dramaturgisk brygga av hela den här matchen att börja lite så väter oss in i den. Och sen nöter vi ju helt ner dem i andra halvväg. Det är ju så jävla total dominans. Eh, så att, jag menar, det är ju pinsamt för Helsingborg. Alltså vi, vi är ju bara på deras planhalva, känns det ju som. Eh, skap väl liksom inte jättemycket skarpa lägen, men vi nöter ju faktiskt ner dem. Och sen sker det här helt jävla otroliga att, du vet, vi vinner en match som vi liksom har förtjänat att vinna. Och det känns liksom helt självklart. Mm. Alltså det känns helt naturligt när det här målet kommer. Det är som ett brev på posten, man liksom väntar på det. det. är bara det att, det är inte det här sättet som vi ska brukar vinna matcher på. Speciellt inte mot liksom ett på pappret starkt motstånd på bortaplan. Det är ju det var liksom en eh, lika självklar som orealistisk upplevelse, tyckte jag. I, ja, och att vi håller tätt när, det, när domaren hittar. Var, och var och åtta minuters tillägg också. Det, ja, det är, är just, ju. Jag kan på någon minut ja, extra, precis, det Så det, Tio minuter. Ja, ja, nio i alla fall. Ja, men det är ju sådana saker just det här: sena avgörandet och att vi också håller tätt. Det får en att tänka att fan, Har vi någon slags unik säsong på gång här Man kan inte Riktigt låta bli att drömma sig iväg Och just den här Otroliga inledningen som jag har fått Med sju poäng på, på tre matcher det, det ska bli jävligt kul Att fortsätta den här säsongen känner jag Och hur fortsätter vi den då? Jo det ryktas ju om att vi ska möta En lite mindre stad Nu på tisdag som kommer till Rocklunda efter att ha gjort mäktiga nollmål på tre matcher. Ett, ett, en klubb med ganska så här hög svansföring. Och, ja, som tror att de är ganska så här klassisk lag i svensk fotboll. Vilket man aldrig kommer acceptera att de är. Så att det kommer bli kännas jävligt skönt om vi kan hålla dit dem också. Och liksom riktigt sätta dem rakt ner i misären som vi har levt i 20 år. Tror, om vi tar en säger tror du vi kan få Andra raka sparkade tränaren Frågan om man inte kommer få en match till Efter också eh, Men det vore jävligt fint Det skulle ju vara en så här, eh, Värt ett litet diplom Tror jag till och med. Det här kommer bli som tio små negerpojkar Till Det är det bara Kalle Karlsson som är, som är kvar Och vi går upp Ja vi får väl hoppas det i alla fall det ska bli otroligt roligt ändå att möta Örebro i det här läget. Vardagkväll, match en bra hemmapremiär, en otrolig inledning på säsongen. Och sen så måste man ju säga att man, man tycker illa om Örebro men man är ändå ganska glad av att det faktum att vi spelar i, i samma serie. Det är den här typen av liksom antagonism och matcher man vill ha och eh, det finns ju liksom en lång tradition av eh, hat och fiendeskap mellan Örebro och Västerås på många vis men, eh, och i alla sporter. Men just vad gäller fotbollen så har det ju ändå liksom legat lite i, i dvala till följd av att vi ju liksom har befunnit oss på olika ställen i, i seriesystemet. Så jag tycker ju, det har ju ändå det har ju tillfört en, en extra dimension med de här matcherna och jag tycker det är helt jävla underbart att också det här liksom vårdas och förstärks inifrån eh, laget och, och spelar truppen. Bara det här liksom att eh, fan, Simon ju inte missar ett tillfälle och drar igång och hata, hata hata Örebro oavsett liksom när eller var vi har gjort någonting som är värt att gasta lite om. Det är bra, det är fint och liksom Kalle Karlsson liksom, med sin uppväxt och bakgrund i stan, han har ju också fattat det här. Det, jag tror att det, ja, det, det är det här det handlar om. Vi det är mot... jävligt, jävligt älskvärt. I, I hatet sluter vi ledan och det enda jag ska ge Örebro, det är ju precis som du är inne på, det är ju att det är roligare att möta ÖSK än att möta Forward och Karlslund. Det ska de fan ha ändå. Mm, var är för mycket nu Nej men visst är det så eh, Tror ni att det kan Komma till och med fler personer Än på hemmapremiären, till det här Som de nu kallar E18 derbyt Om någon anledning Vad kallar de när vi De hittar väl på någon sån här derby Titel när vi mötte AFC också Kallar de det för så här Mälarderbyt eller vad fan var Mäla det för Mälarderbyt, ja, ja men jag tror det Ja, nej, men ja, ja, jag både tror och hoppas och förväntar mig att det blir mer än 3600 på den här matchen. Jag vill förutsätter väl att man kommer kunna räkna in rätt publiksiffra och eh, ja, men över 4000 ska vi väl absolut kunna nå. Nu får vi, kommer vi också få lite hjälp att boosta publiksiffran av ett kanske starkare följe än Örgryte också så det skulle vara jävligt kul att vara över 5000 och jag tror att ska ha alla chanser att kunna dra dit så mycket, mycket folk 1904 var ju nu som vi, jag tror vi nämnde tidigare också att ståplats skulle mycket väl kunna bli slutsålt så det gäller att köpa sin biljett i tid Hur, hur fan ja. hanterar de det då med, med kidsen som inte kan köpa förköp till ståplats och sen ska blippa sig in i ventkorset? Det gäller väl att vara i tid och då kan man också ta sin plats på läktaren där man vill stå. Och jag menar, kommer du för sent, då kanske du blir hänvisad till det mycket tråkiga sittplats. Så det är ja, är du ung, kom i tid. Ställ dig där du, där du ska om du ska sjunga och det ska du. Kan vi inte säga att de gamla också ska komma i tid då? Jag alla ska komma i tid. Jo, absolut. Det är, men jag tänker att det så här, gamla hundar är svårare att lära sig sitta och så vidare. Eh, vi, kan ju, vi kan ju påminna såklart, men eh, ja, man blir ju förvånad om det så sker. Hur, hur går det i matchen då? Jag ser allt annat, som en, allt annat än en VSK som ett, ett fiasko. <laughs> Nej, inte ett fiasko, men det är klart att jag förväntar mig att vi kommer kunna vinna den här matchen. Det är väl egentligen inget som tyder på att, att vi inte ska kunna göra det. Örebro har sett en och en halv av deras matcher hittills. Och de ser ju så jävla härligt dåliga ut. Riktigt fantasilöst. Känns inte som att de har kommit långt i, sin, i sitt bygge så att säga. Så att, kan vi bara få liksom hyfsad träff på vår prestation så tror jag att vi kommer vinna det här. Och jag tror att vi kan göra det ganska komfortabelt också. Ja men Örebro har väl inte vunnit någonting, vi är obesegrade eh, den här säsongen, så att det är väl klart att vi tar de tre poängen. Jag har ju ett litet drömscenario som jag ju vet inte kommer infrias, men jag, jag vill så jävla gärna att Filip Troné får komma in och, och göra mål. Eh, Antingen liksom 1-0-målet i en sån här match där vi borde ha gjort tidigare, eller komma in och göra liksom det förnedrande och förlösa 3-0-målet eller något sånt där. Helt enkelt för att jag tycker så otroligt mycket om honom, och han tycker så otroligt mycket om den här. Klubben. Alltså att en spelare av hans kaliber skadad till trots och sådär liksom har bestämt sig för att vara här. Han sa ju det själv i den här liksom intervjun med, med, i VLT-podden också att han accepterar sin roll här. Han har förstått liksom var han befinner sig och, och hur tränarna ser på honom. Och han sa det här är ju en situation som jag liksom inte skulle acceptera någon annanstans. Och vi vet ju också liksom vad han har betydt för klubben. Vi vet också vilken så här fantastisk fotbollsspelare han så jag, jag skulle så jävla gärna vilja ha honom in, in action och eh, få, få göra avtryck. Man vet ju också att i den här situationen så han kommer ge mål mot Fritzkis kortsidan och efter målet råkar ta vägen förbi Örebroarna på ståplats innan han landar i liksom klackens famn på, på den rätta delen av ståplats. Så att det låter ju fantastiskt fint. Ska vi ha det som brygga från en, en VSK-hjälte till en annan då? Ja, men tänkte ju det. Eh, vi behöver ju också nämna en eh, VSK-legend i VSK-bandy som valt att avsluta sin karriär eh, från de första skären i bandyskolan eh, och sen eh, 21 år i här i laget 15 säsonger som lagkapten 4 SM-guld Um, en representerad förening från ja, som sagt bandeskolan och hela vägen till slutet av karriären. Det är otroligt um, i, i liksom den här tiderna. Uh, det, det, det, det saknar nästan motstycke. Jag uh, talar såklart om Magnus Jonoby. Um, det, det blir ju liksom inte riktigt samma att gå på band igen, eh, i alla fall för min del, som liksom har sett honom under hela min, ja egentligen läktarkarriär och han har alltid liksom varit där på planen eh, levererat med sitt tjuriga eh, sinne och liksom, eh, ja, det ryktar sig om att han inte har eh, förlorat den två mål på träning eh, under de här åren, så att nej, eh, det, det, det är en otroligt stor Spelare som nu lägger skrisken på illan Han är ju extra älskvärd Eftersom han är så jävla hatad Eller så här. Folk i andra klubbar tycker om Att prata illa om Joneby Och vilket så här, svin man är Och han dummer matcherna till VSKs fördel Och så vidare Det tycker jag liksom Bara bevisar vilket jävla avtryck han har gjort Och vilken storspelare han är Med en helt häpnadsväckande karriär Mm. Och, och leverera liksom på olika positioner år efter år eh, tycker det är så imponerande med de ledaregenskaper han besitter. Men sen det som du är inne på också att det är så här, eh, ämen, många är irriterade på att han pratar mycket med domarna men liksom, åker han ut någon gång. Nej, för han gör det på en bra nivå. Alltså han, han har en dialog med domarna som lagkaptenen får ha. Uh, och, och det är liksom det han gör han, han skäller inte på dem på det sättet Att han åker ut i tid och otid Utan han, han liksom uh, För en dialog med dem Precis som jag antar att man ska göra Ja och uh, Ja men det är väl lite I hans, det känns ju som att han har en extrem Vinnarskalle Och uh, att ha en sån person som lagkapten I Sveriges Framgångsrikade Framgångsrikaste Bandeklubb, det har ju bara känts så rätt i alla dess år Så att det kommer ju bli Storsaknad ändå när han, när han nu har valt att lägga skridskorna på hyllan Ja, det är Men ett han... stort tomrum han lämnar efter sig Verkligen Men han kommer ju ändå alltid vara kvar som Han skriver in sig i, i, i, buk, i boken Om VSK-legendarer Så att Han lever ju vidare, så att säga Det gör han verkligen Ja, klockan börjar bli sent Ska vi ta och avrunda här, eller? Ja, det blev ett långt avsnitt här men jävligt bra? Ja, vi får hoppas det. Ja, men med de här fina orden om Magnus Jonibys så börjar vi bli dags att runda av. Och det ligger ju på ett sätt och vis när att det är hans att göra det med ett rungande hata, hata, hata Örebro. Men vi gör väl som vi alltid brukar och säger heja sport. Heja sport. Heja sport.